برانم محترم اولګونکو د مولانا عبدالباری صاحب د دورې تفسیر قران 56 نمبر کیسټ چپټو پایا محلا پرګزای مسجد کې فا 25 چې ابو 29 چې 2009 کې شوه لري د دې د ملي دوو پته 37 اشعادی توحید سنت کیسټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نږدې مین چوک جنگیرار اور سوادی پرپرایټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر الموت. زجر پر انکار ده باس بات الموتو فاق سمو باللہی دی کسمونا کی پالا جا د ایمانیم بزبوط کسمونا لا یباس اللہ و من یموتو چا اللہ براپورت نکی آغا چالا رچا آغا مری بل آولینا وعدن آلہی وعدد پدی اللہ حق کم رشتیا فلاکن اکثر اننا سلائی عالمون لیکن اکسر دا خلقونا نه گینا لیو بینا لهم اللذی خام خواب اے پورته کی لیبین لہم دغه پارچ بیان کده تا الزی هغه خبره یختلیفون فیه چې د اختلاف کړه باغی کین ول یعلم الذین او دغه پارچ پوښیا غسان کفرو کا چې کافر دی انهم کانوا کاذبین چې شه ګو د دروغ دن انما قولنا لشیئ یقینا زمونږ وینا په بار دی اوس اس کی اذا رادنا او کل جم ارادو کو دا وین ان نقول له نو وایغتا کن تشافا یکون غشی الله ما ماتیز ګران اندا صرف په لفظ دو کو نو ویلی ها بیا به ژوند دی ولالي ولذینا هاجروا فی الله ترغید الهجرۃ دا مسالې چې ګای خلق بد تهنګای نو کې یو عمل کې دی نه پری دی کړه دی واخله بل خوا زا پدی با الله اجر در کین ولذینا هاجروا فی الله آ ګسان چې هجرته وکاو په پاراد الله من ما ظلمو پس ذینا چې پدی ظلم وکړې شه لانه بوې دنیا حسنا مږي بازار ورکاو دیلاره په دنیا کې خېستا ولا اجر الاخرته اکبر او اجر د اخرت ډېر زیات لوی لوکان یعلمون کدی پویده یا لوکان یعلمون کدی پویده نو دا سبه نه کول یا لوکان یعلمون کدی پویده نو هجرت باندې به با څنګه يدل نه غیت به غلای خو الله زین صبرو او غسان چې صبر وکوا قالا ربهم یتوکلون پخبل رب به برواث اعتمادک پخبل ربان ازان اسباری نو دغه خلق دی چې دې له لوی اجر دین همار صلی الله من قبلک الا رجال نوحي اليهم دا اعتراض پنه د نبی علیہ الصلات والسلام د نبوت نه چې دی الله کا پیغمبر راله ګو انسانانو کې صلی الله راله دا هجه د ملای کو کې پکارو الله او ما ارسلنا من قبلک مغنی دیلی گلیستان مخی اللہ رجالا مگر سڑی نوحی الیہم چھے منگ باوہی کو لاغیتا فاسعلو علی ذکری تپوسو کہے دے ایلم مالونا ان کنتم لا تعلیمون کتا سنپوئی گئی دل بیناتے پا دلائلو و الزبر پا صحیفو باندی پا کتابونو باندی تفسیر ابو سعود والاوائی اسالوھ الذکر اشارہن الوجوب المراجاتن الوجوب المراجاتن الالعلمی فی ما لا یعلمو وہی پر یہ ایت کی اشارہ دا چھو سلے پے خبر نہ پویگی او مسلہ د دین وی نہ لے باکل نس غلیں بلکہ پتہ واجب دی جدالم نہ تپوسگی فاسالوھ الذکر تپوسو گئ د یلم د خندانونا ان کوم لا تعلمون قدا سن پویږي چې په خپل نه پویږي نه د علم balo نه تاسو ګان ذکر د قران والو نه فس الوال ذکر نه تاسو د علم د خام او د علم په شوبو کې د ټول نه لوي او چته شوبا علم د قرآن دی نه د عالم لپاره ضروری او شرط ده به چې لېبه په قران پویږي قران به ځي ان کوم تم لا تعلمون قدا سن پویږي ځکه یو سړی په نور یکه ممسائللو باندې پوهږي او دقرآ نه پوهږي د د ټول ل او بنیادی شي خوقرآ د دا کې د اصلله دپاره به د خلکو دا کې سلا وکي ک تاسوونه پوهږئ بلب یاتې بهکاره او دلایلو او بهاتې په د لالو او ذبرې په کتابنو په انزل نه اللیکه ذیکهمونږ را لګلی تا تهقرآران ل تووبنالیناې د دپاره چې ته بیان کې خلکو ته ما هغه کتاب لِتُو بَيَّنَا لِنَّا سِن دیده پارا چه تا بیان کې خلقو تا تفسیر سی راج المنیر دیده کیا اٹک کڑے دیوئی لِتُو بَيَّنَا لِنَّا سِن کافتا دیده پارا چه تا بیان کے طولو خلقو تا صرف تالبانو تا نا کافتا طولو تا ماحق کتاب نزل الیہیم چرا لگل شوید دیتا گورا دا ظلم دی چو قرآن خاصی دو طلباؤ پوری ہیں الله تعالی کتاب بیان کوي ټول خلکو ته هغه کتاب چرهی طرح لګل شوی دی ډیر ځیندا چې شې عوام به یو طرف تناسين ايته به کسی ویل کیږي او یو ګټ کیو یو کمره کې به طالبان ناس هم د دوی حدیث ايته بال با تفط قرآن ویل کیږي ولې بیا نور په قرآن ګويګنه دا نور په قرآن وی پويګنه حتی چې اهمیت دی اوس یې ځنی ګنن په خدای یقینو کوي قرآن مې مخه تدې زغ پله ا هغه دې کې مال طالب ګری شروع کړم نو حضور د چې د قران درس کې مې ناسه کړو اسنه سره ترجمه مې کړو نو یالیم درس کوو په د اخري سی بارو کې اوراونه ترجمه وکولا دا عالم لګیا د ترجمه کوي د دوی حدیث طالبان دي اځ دې کم طالب سره کېنا سم انا غيو خابل خوا کتل زبي بوجو ما دې یاري ته زاینه ده معلومه مې مولوی صاحب دا ترجمه کم ځای کې کوي راغداسي یو خوملګري توګه تل ناغم کو ته په سڑک نه بل دې داسو دا دا دا دا دا کا ناغم کو ته په سڑک نه وایي کلی غلي په یو ځای کو ته کې خدای داسي وېدا دی مې نه دانې دې دې داسي وېم نه نو چې دا کله اهمیت د قران نه ني نبي هغه دک څه حالي الله یو قران راغله دی له مانوزل الهيم دال ټول خلکو ته راغله دي ها ما جهري کا ولا اللهم يتفکرون ادي دې په اړه چې دا خلک به کې سوچو کی سو اچرف ولی تانوی رحمه اللہ بیان القرآن کی وئی یعنی آپ اپنا کام کریں تخپل کار کوا خپل کار سده استا کار سده لیتو بینا لینلاسی تبیان کوا اور وہ اپنا کام کریں او دائی دی, دی خپل کارو کی تو دائی کار سده فاسعلوها لذکری تپوس کول او بیاد آغا تپوس نباس لعلهم يتفکرون عالم بو ته قران بیان نه دی به بګې سوچ کوي دا کار دی د سوچ کولو هغه کې خود له سوچ کول دا د کار دی وای تا کې مجموعه څخه ہدایت پېلې تخپل کار کوي بخپل کار کوي دا دواړو دا کار دی او ځینې نو ہدایت به خوريږي د بلې دوی ته ارونه دی دواړه چې او ځاي شي رڼا راځي نو دا کسي د پیغمبر کار دا, دا چې قران به با بیان نه دی کار دا, دا چې قران بس ځکې نو ہدایت به نو عالم چې وارث د پیغمبر دی د کاردار چې قران به بیانې امی به قران اوري بیا به سوچ کړي هدایت بالا راځي افا من الزینا مکر السیئات آیا به یری دی هغه کسان مکر السیئات چې مکرنه جوړي د ناکار کارونو لپاره نو دوی به یری دي د دینه ان یخسف الله بهم الارض او به منډی دی لار الله پزما کا او یا یوم العذاب او یا براشد ایتعذاب من هيص العشرون دا غ طرفنا جدیبه په نفویږي الله دبد کورونه په اړه لګیا د تدبیرونه جوړی د دې اړیګنه چې الله به پسمه کورمنډي د دوه ټول تدبیر د قران نشا پیره ګرځي چرته داواز دا وسنګ بنديږي نو دا هر چا خپل واسي وي میر واس خپل واسي پړلې نو څوک به اعتراضات کې الزامات بلګي دا نمنې دا نمنې دا نمنې نو چې دا چا واسي نو لقب به راځي وایي وایي جیدا اف ام به یالور سپیکری به بندول غړی نو دا د هر چا خپل وسته نو الله کم خلک چې د انکاره کارونو تدبیرونه کوي یری گینچز مکه کې وی مونډم او یات یحم الاذاب او یا براشده ای تا عذاب من حیث لا یشورون دا غا طرفنا چې دی پینې پویږي او یاخذهم یا بقون سدیلر الله فی تکلوبهم با سفر د وای کی پاولې دلور او دلو سفر کی بروانی او الله به مرګر کیه تمامهم بموجزینا مدې دی کمزوری کوم کی الله لرا الله زمون پا دی وطن کی چې چا د قرآن خلاف کړلې الله سره ده پوینې کړلې الله ته مونږ دنیا کې انجام وخا یا الله رسوایی کا تبو بربادي کا او الله چې چا پنا پوي کړلې ده خبر نو پتو اتنو الله ته ماف کا الله ته هدايتو کا فا ان ربکم لراو پر رحيم او ياخذهم لا تخوف يا بني سيلر الله تصديرا ولنا رب کوم له او فرم سا سرب د نرمې کوونکمهرد داانه اولم یاره آ نه کووري الله غسطته خل کلله او چلله پیدا کړړيدي منشيین دريیسیزنا ک تف او زیلاانې لممینی و شلی ګرزی سووری دخی طرف او دکس طرف نه لله س کوون الله ته هم د داخلون اووی د یاجزهله یسجددو خاص الله تسیید د کوي نمبر چ پورې دیم قسم سم د لااقیا پهې مسله چې الکلو منقادونا قادونونه یا تعالی تمام مخلوق د الله تعدار دی او الله تجزی کوي خاص الله تهسی د کو یاغسه جاسمانو کې دي اوغ جمکه کېدي من دا بتن د زنده سرونه ملایکهو مالاییکوم س د کوله ته په همله ه سک بروونه دی تکبر نه کوي ک خافونه رببع هم یریږې د خپل ر نه من فکیم چې دپورته دد نه هے فالون ما یؤمرون او کیا غا چریته سوکم کولیشی وکال الله او ویلی دی الله رب لی ذات دلیل او په دین دل داوت توحید دا او سماره د ټولو دلایل ویلی دی الله لا تتخذو الها این اسنی منی سای الہدوا دی عبادت دوا دو خدایان دا ګول وی دا پنڈای شیخ القران رحمۃ الله وی وای نفی مقصود نہیں بلکہ تعداد آلہا کی نفی مقصود ہے کوئی صرف ده جن سے الہ نفی خو مقصود نہ دا خود تعدد ده آلہاو نفی مقصود دا چه دو ندی ندری ام ندی سلور اوس ندی اس دا اعتراض پر نرازی چه لا تتخذو الہین اسنین دو آلہا منی سے ندری خیر دے سلور خیر دے کوئی ننا انما ہوا الہن واحدون یکنند کالا ده الہی کیاو لائک د بندگا یوازی یا ای یا فرهون نه خوازمان او یاېږي وله هوخوااص د بیا الله اختیار کېدي مافی سماواې وړ د هغهسه جسمانونو کدي او هغه چمکه کېدي وله دی نو وبه بیا الله د پااره د بندې میشه پهغیر الله ت آیا بغیر د الله نه بل چا یریېږي اوس امتنانزي کرکي به طورې ذاجره وما به کوم من متین هغه چېوي په تاسو سنیمت فمنل الله نو الله د طرفه دی. سمعی ذا مسا کوم ذر بیا هر کله چوره سی کی تاسو ته تکلیفه فإليه تجرونن دی الله ته فریاد کوي تاسو سمعی ذا کشف الذره بیا هر کله چلیری کی تکلیف الله ان کوم تاسو نه اذا فری کوم منکم صدق وخت یو دلایسا سونا به رب به مشرکونا چ د خپل رب سره یې سدار جوړی امام علوسی رحمه الله وایي وای په آیت کې دلیل دې دې خبرې ان سنيه اکثر الاوام اليومه چې د ډیرو عوامو د دی, دی, عوام دی زماني عمل چې من الجوار الى غيره تعالی ممن لا يملك لهم بل ولا لنفسه نفن ولا ذرا عند اسابه ذره لهم واهرازهم دعاءه تعالی اند ذلك بالکلیه صفه عظیم و ظلال جديد لكنه اشد من الظلال القديم حاصله عبارت د دې چوې د نن زماني د مشرک کاروم د کړي چې بغیر د الله نه بل تزان نذیکې پدینې ته پدیا کړه او دا سوه کې جبل ته نذیکې وې نه نه د نفي مالک دی او نه د نقصان مالک دی خو هند د اسابت ذر لہم و ایرادہی ان دعاهی و ایرادہی من دعاهی تعالی هند ذالک وې کله چې بتکلیف راشي نو دې دکټم کې الله پری دی او بالکل پوره تور د خپل الہ تا چې هغه پلاس کې نه ده نفي اختیار ده نه ده نقصان اختيار دي هغه ته توجه کي وې صفه هو نا عظیم ډېر لیاګه به به اکل دي لیاګه مکلتوب ده و زلالون جديد او نوي گمراهي ده نوي گمراهي ولې ده چې د بخوانی مشرک گمراهي غو ذکر کړه چې تکلیف بيراشنو الله ته فریاد کوي و اذا نوي گمراهي ده لكنه اشد من الزلال القديمي د زړې گمراهي نه ډېر زیات سخت ده چدا غن سنا ساتم کې د شو چې یره ز الله داواز کوي نو سم ملزم به کې وې دغه ټکلیف کې بل داواز کوي لي يكفروا نتیجې دای چې انکارو وکي به ما دغه سنا اته نام چې ورګړې دی مونږ دیلا فتمتاو نفایدوا اخلي فسوف تعلمون ازر دې په بشې بخل انجام وي جالون لمالا یعلمون نصيبا دیمکرری زجر په نظر د غیر الله وي جالون دیمکرری ل ما د پاره دغه چا لاعلمونه چې هغې تپتنشدي نصبې حساو برخه مما د غیصنه رک نه هم چې رکړي ديمونږې مشرقانولهتلله قسمبالله ل توس الون نه د نه بهپوس کوول شي ل توس الون نه تااس نه به تپوس کوول شي همما قتونم تف ترون د هغې دروغو کیسې جوړولې سدروغ درروغ بم جوړول نو د هغې بهبد تپوس کومه. وجالونه لِلَّهِ الْبَنَاتَ د مقرري الله دپارونه الله دا مشرک چې د چا د پاارېسم مقرري چې دالهسمده او دایلهسم ده او دا چرق م د فلان ک الله غط ف نشه پتو تنشت او طالسي مقرري وجالونه للله البناته مقرري الله د پاار لونه صحانه او پاک د الله د دینا وله او د د پااره اغېدي چې د غواړي يع ځان ل سامن ل په ااضاب شراه هم هر کله چې زیېره وړی شي او تن دديله بلونسا په جای باندې زله وجهو ګځ مخ د موسوق دن تکت په هو قیم او دیوي ډک د غم نه یاواه منقومې پډ ګرزی د کوم نه من سوما بشر د تکلیف د هغې نه چې د ېره وړی شوي باغې تا لور پې بده لږي تې او او سوچ کئ ايم سکو الهونن چې آیا او ساتيدي مزکور لرا الهونن سره د شرمنده غینا چې او ساتيدي لره چې د کمسیز دله سیر ور کړی شي دي شر د شرمنده غینا امید الصهوف فی تراب یا خخ کی د لره په خاورو کې خدای جدالور می شوی دا چې وی ساتم او کخای کم خو کا ساتمای لا الهونن سره د ذلتنا دا زماده پره زلت دې دویم دا چې سوچ به کوه کسا ته منم ذلیلہ به ساتم فزامنو بینه غره کوه حسین مکه چللی یو یا له خو له دراجینه و د خدای به خو بسی دی الہ ساما یحکمون خبردار دې ربا دغه چې دیسو فیصله گئی للذینا دا رد په سن جاهلیت نه نه چلون به به دي ګننی اوسم دک مصیبت ه خصوصا دا بډای ګان انی په کې د اسړي چلونوار... دو دا دوزه خور لرونی چلو نه ورک لونه وادسینو باغی پروا نه کلاغي لورو شو هموله ډیر دار ومادار کوي خو کدان ګوري چې دا لورو شو ان د دې تندې بیا ورانیږي حتی دا د ګوره د باید دا شنه ترا غرږي او دغه د امریو سو دا, دا په بدل کیږي غل دگی کی ابابال لازن لته پرسی دې له ناستی او ير دا بس کوي دا خو بیا دې دېنو یو بل او خل زیاته شته خوراک لګي الله دې د کافر صفته کافر په پدی خپا کېدو <تصف> وللذین ارتدوا کاسانو لا یؤمنون بالاخره ایمان مر علی باخرات باندې مسل سوئی مثال دینا کارا مسل سوئی صفت دینا کارا حالت دینا کارا مراد تن جہل او کفر دی چې دا جہل ډیر نہ کارا صفت په بده کې دا ټول کارونه ده جہالت نه کوي ولل ادهو یذر خپو یم ولل ال مسل ال کو بالکل زنا ته زناور وایي نه چاته نه بالکل خدایانو نه جوړ بس تو کوکی نسوان و بس اقتدار دیم دا دیم نو سوک یو خوابندی تلی دی سوک بابل خواہ شیطان دیر لے ظالم دی لیللہ زینا دا پار دا لا یؤمنون بر آخرتی چیمان نرادی باخیرت مسلو سوئی حالت دینا کارا ولیلہ مسلو الالا اللہ دا پار دا صفت وجت او حوال عزیز الحکیم دا اللہ دا ذراور حکمت والا لو یو اخذ ولو یاخذ الله الناس بظلمهم تغیب دنیاین الله ای پلاس کې دی اختیار دے... تباکو دی کدی تداقوم نو اوس دی تباکول لشنع... شما مهلت دل در درکن... کوم ولو یاخذ الله الناس کانی ولی الله خلق بظرمه په سبب د ظلم او د شرک د دی ما تر کاله یمن دابتن بطن... نبه پر خودی په دې ځما کې یو زندسر ولیکن یو اخرهم الی جلم مسمن لیکن اللہ د لا ترنیټې مقرري په اضا جا آجللو هم هر کله چې را شينیټتهدی لا ستا خیرونه ساتن نه به وو کېږي او ساته وله استق دمونونه نه به مخکې کېږي او جاالونه لله ما کونه دی مقر الله دپارهغس یا کونه چې بدې ګړی خپ ځانله یا کونه ل و منل البناې په من نه شوکې فیر یاستېیم ځانله شیکم بدګی زان لورم بادغنی او اللالوی وتصفوال سنتهم الكتاب او بیانای جب ددی دروغ ان لهم الحسنه چه دید پار د جنت وهي الجنه ان كان البعث حقا د ویلو میه قیامت نشتهو کی کنه جنت تی قدار یو کنه جنت تبمون گزوئی الله اله الا جرما بشغ خبر ادا ان لهم النار چه دید پار اور ان هم مفرتون دی با تاو غرزو لیشی اور تا خوزینه کنا اوی داز برگ دا د تا پاک وی اوی دی با تا بزر غرزو وی تاللہ کسنباللہ یا مفرتون مطرکون دی با پری خودشی او با غرزو لیشی تاللہ کسنباللہ لکدر صلی اللہ الی امامن اکینا لیگلیومن پیغمبران امتون تا من قبلی گستان مخکین فزینا لهم الشیطان آمالهم خې سګړو دې ته شیطان عملونه ددې نو هوا د ک شیطان ف هو شیطان وليهم دوست دې مشرکانو دې الیوم ان نذین یعني کوم خلکو ته ما انبیالې ګلو او هغه مقابله کړو نو شیطان ملګرو او شیطان وته دنیا خې سګړو ناکاره عملونه وته خې سګړو نو اک ک شیطان دې استادو سره خطرې ف هو وليهم الیوما دا شیطان دوست د دې دنن راځي wala huma azabun alim wa dayda parazabun alim azab dardnak ya fa huwa waliyuhum alyoma da ka sheitan bai dost dadainan razi paraz qiyamato dunyaye ki war baserawanu akhirat ki bam yuzain allah izo dostan yobalana juda komawi wala huma azabun alim wa dayda parazabun alim azab dardnak aman dalna ale kitab na darale galem pata bani kitab illa magar dilam raale galen litubayyana د دې باره چې د بیان کې دغه خبره اختلافو فيه چې دې بګي اختلاف ګلې واهدا نو د کتاب به هدایت مطلب څه دی کتاب میندل را لګلې دې چې د اختلافی خبرې فیصله ولوکې او چې بګران به فیصله وکړه واهدا دا د هدایت دته به هدایت ملوشي کچاو معنا ورهمت نو د د رحمت دبه نه بدل الله رحمت وشي لیکا مې يؤمنون خدا او کوم د باره چې ایمان راړي والله انزل من نهسمی معند دی زاینا آات نمبربحت تر پورې درم کےسم د والله انظل من نه تقریبا پ قسمونه د دلایلو زیکر کئی والله انزل من نه س مع یو ک سمبه چې الله راوری ورید بره نهوب په احیا بلار د بعد موتی تا د کئی بې سرزمکا پس پ دوچوای دغ نه ان نه فیظالی کله آتللیقومی فی اسمون یکنن پهې ک د په بار د هغو حکم چاري کتاب د الله غوګيک دي د الله کتاب ته او ان لکم فل انامل ایبرا دیم قسم دلیل تاسو د باره په سارو کې د ایبرت الله ای تاسو د باره سارو کې ډیر لوی دی د سوچ پکې وکه به ایبرت د باره صرف چې د نو پردو خوځو ته ګوري نسکیکم منګسکاو پتاس مما دا فی بطونی چې په خېړو د وی کړي من بین فرضن بمذق شاننا ود من او د وینینا لبنن خالصن فی خالصه صایغا لشاربین چې آسان تیریدون کی د سپون کو د پاره چې سو کی سکي آسان تیری دون کی کده چا راخیو کنه کو ځان یې کبودای بل داخله دغه اوزیبه پکه تدمین الله وی دافین مونږ د لسارونه راواسو سبمس کی یو خوا وینه ده بل خوا خوشان دي د ویني رنگوم بګینشتي نو خوشان او غبویم بګینشتي او د ورغيه او خوانډم په کې نه بلکې پاک او صفاء د دې هر څه خلاصو نه جوړ پېت روضیه تیسکي همن سمرات النخيل دا اشاره د دې ته چې په دې مخه کې د نصره سيزونه دي خدای پاک کړه پاک کړه ځان مي کړه پای مي را لې پیډا کړه استاس پارا نو تم د کسي په دې ګندم مشارکې دن نه یيک یوازې عبادتو کا مشارکې سره شوک شریک مې جوړاوه همن سمرات النخيل دریم او پیدا کړی دی الله مين سمرا تین نخیلين دا غ میوود کجورونه والانا به ودنګرونه تتاخيزونه منه ساکرا چجوړوي تاسو دا غنه سرکا ورسکن حسنن او رزق خيسا قسمه قسم سيزونه ته جوړوي ان في ذلک الاات لقوم یاقلون ودی کدا نهخد پار دها قوم چې دا کل نکار اخلي واوهر ربک الالنحل سلورم قسم دلیل وې دی مچای ته وګرا وا او خار ربکا زړه کې اچولې د ستاربو الالن احلی هغه مچیدا غبینتا ال ان التاخیزین من الجبال بیوتان چې جوړا په غرونو کې کورونه ومن الشجر ی په ونو کې ومن ما یارشونا او د هغه سنا چې داخله کې آبادای دا خلق چې کما آبادې کین هغه کې کورونه جوړا مطلب څه دا مچې چې دا غبین جوړې مزیدار برابر برابر کوټې او موزون ځای کین دا ټول به انجینیر کار دی یو ځای انجینیر چیکی ودا زایدابادی قابل نه بلګور ودا قابل وي ا په ډيري پی سي اخلي دی مچایره دا انجینيري چا خوله دا یا چا کور جوړوي سور په بهترین انداز الله ودا ټول زما خوده نه دا وین ثم کلی بیاخرا من کل السمرات هر قسم می وي به هر قسم می خورا تا اجازه ته فصل کی سبو الرب کی رضا پلارو درب خپل زللن چ اساني دی تا کوم خوا چې ځیننو سره کاټ بې ی خروج ب تون الله و اللہ دی زماومله روان د پاغې نوديې ډیر لې خیر, دیں. تونیا راوزی دا خیر گبین مختلف دی ی ب تون شراب را هغې د خیټونه شرابون ګبین چې د سکلو مختلفونه الان مختلف د رنګونه داغې تی شفا او ل الناس په دی کې د شفا دپاره د ټولو خلکو نهفیظ کله آتن یکنن په دیکه د نهخالقومی یا تف کون ا باردا حقوم جګی سو جو فکر کای والله خلقکم الله پیدا کړی ایتاسو تینزم قسم دلیل مخ کې ذکر کړ باران زر غرم ساروی ما پیدا کړی نی میوی ما پیدا کړی د غبین دی مچای ته د غبین جوړولو چل ما خولې دین تینزم وای والله خلقکم الله پیدا کړی ایتاسو سمعه توافقوم بیا بو فاکې داسو یعنی ستاسو مرګ د جن مالک دی هم انکم بعدستا سنا منهج یُرادُ إِلَى أَرْضِ الْعُمُرِ چې وا پس کولېږي هغه ناګار عمر ده یبهایی کې سړې د خواد وبد تمیز بیان شي کولې لکه الای عالمات د پاره چې په ونه شي با د علم شيان پس د علم نه پېسيز چې د انسان حواس په کې کار پریږي داسې عمر پیغمبر علی السلام به نه پناه غوښته و خلما ذکر کوي د کم سړي تعلق چې د الله د کتاب سره یو د الله د دین سره اين په دغه مرزياتم چې خود ارض ال عمر ته نه الله دې زمونږ اوساسو حالتوم د غسکین ان الله علیمن قدیر الله دې پوهه او قدرت والا والا فضل باسکم الا باز الله غره والي ورکلې دې باز استاسو لپاره بازو فريزکي پرې زکې مثال ذکر کې د نه فيدي شرک د پاره تم الذين اديقسن فضلوا چې دې غره کله شېدي پرې زک سره به رات دې رزک هم ورکه اون کې د خپل مالونو علامه ما غچا تا مالکان ايمانهم چې مالکان دي لاسونه دایي چې مالکان دي اخلاصونه دایي فهم په هم او چې شې دی په دې کې برابر او فب نعمت الله یجهدونه صرف د الله د نعمت نه انکار کوي الله یې دا سمېثال لې ستا غلام دی ستا نو کړ دی ته غلم مزدوري ورکه احسان ورکه خوتا غزان سره چې تشریک کړي نه دی چې غدي تاسو راستا په مال کی صداری صدار ده نه ده درځول یالان کې انسان یا غو انسان دی خو دم را فرق دی چې ته مالدار یې غریب دی او الله ای چې تاسو جنس یو ده خو صرف د مال غو راواله او کمزورتیه ده نو تاغه کمزور ځان سره نشه شریکه نو ذو الله دا ټول مې مخلوق مخلوق ځان سره څنګه شریک تم بل مثال دغه کې ده کنا پوي هیته ای والله جال لكم من انفسکم ازواجا بل مثال بور ورپسې ورته ذکر کوي لکه سات پس ودريت اون روستم والله جال لكم الله پیدا کړی دستا سود پاره مینن فزیکم د نفسونو ساسونو ازواجن بی بیانې وجاللكم پیدا کړی دستا سود پاره مین د بی بیانو ساسونو بنینا زمانه و حفدتنا نوسی ورزقكم من الطيبات اورزقك درکلی تاسو د پاکو سيزونونه اف بال په باطل خبرو د یقین کای په باطل د یقین کای وبنعمت الله هم يكفرون او دا الله د نعمت نه انکار کوي الله دا ټول د لمادر کړی دي نو ته د الله د نعمت نه انکار کوي او بل الله سره شریک کوي فباطل یقین کوي حدیث دی چې نبی السلام تو سلام فرمایي اني والجنس والانس في نبأ عظيم زما د انسانانو او د پیرانو صاحب وګونې ما ملاړه هغه څنګه و اخلو کو ویا بد غیری زدا مخلوق پیدا کوم او د بل عبادت کای او ارزو کو ویشکر و یشکرو غیری رزق زور کو ما شکر د بل ادا کای په اندای شه قران نحم د تفسیر مذهری بها عال د حدیث ذکر کړه دي یو زما بجنات او د پیریا ته انسانانو صاحبه مامله پیدا کو می زای عبادت د بل کای رزق زور کو ما او شکریه د بل ادا کای یعنی و یخری اپښتانه و یخری ما او د کیګ بلچا کرا افا بن اعمت اللہ یکفرونا ویابدون من دون اللہ بی بندگی کئی سوا الله نه ما دہا وچا لا املک لہم چې اختیار نلری دید پارا رزکم من السماوات والردین در از اک داسمان دا من دون اللہ بی سوا دا اللہ رب ما ذا ها جاء لا يملك لهم ما ملكان ندید د دې د بار ارزګند رزق نه سماواته ولر د اسمانه د زمکینه شيان به هیڅ چیز ولا استیون نه طاقت لري فلا تزربو لله الامثال مبين الله له مثالنا سم مطلب دی بوجد الله شریک نه خو چونکی الله تعالی رسول الله کار نه او دا الله رب العزت و تسلی دی نو چناان چې مونږ ب نشو رسیدیده نه شو لاذاتهی دی بچ د بعد سو کودی به سیله کوزانته د الله فلا تذریبول الله اام سال انسان کمزور زورې دی که نه او دا چت بره دی چتته دغیر د پوونکو د پارګ نه رسید لکیږي نو لاذا پاراسګ به اییک دو او بره باته خیجو الله فلا تذریببول الله الم سال ماله میساالونه م بهیانیڅکه چې چت تخیجی چت لې دی حوالانی زیدین فلا تزربو لیللہ الامثال مبیانو اللہ لرمثالنا ان اللہ عالم اللہ پوئی گی وانتم لا تالمون تاسن پوئی گئی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضرب اللہ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 فضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والارض وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير <تصفيق> سوره النحل اثبات توحيد او باذ الله متنوعا سرا مختلف دلائل بیانل د آیت نمبر انサート نا پینځم باب شروع شوو هغه کې بنځه کومه دلائلو او آخري ايات تک هم پر مونږ ویلو نو به هغه کې الله رب العزت خلق منا کړه د دینه چې لا تزربو لله الامثال د الله صفاتونه تاسو اوریدل چې پیدا کونکي الله دې اختیارمن بری مخلوقات او کې الله دې پویا پپٹو اللہ دیں نفلات اضربو لاللہ الامثال اللہ لدہ مخلوقونے مثال مو آیا لیکن اگا اللہ خلصیفت ذکر گئی اگا اللہ ذکر گئی اللہ خلصیفت ذکر گئی اللہ خلصیفت ذکر گئی وانکم لا تعلق ورد <تص> اللہم زدا د مثال ذکر کوم باغی باندې لکه څنګه چې دا تک هم مثالونه مالای دا سیدیو کځما مثال لې نو لا مثال ذکر کای د مشركانو د پخوانو دوه سنو یو مثالو او غای بې ګوره حاکم تا کله سړی ځان ن د نو په ممسکې سواصلې پکارې سوواسطې او وصلی پکارې ج د جزیننو وکییل پ کار دی چته جخی دی نو پړی پ کار نو الله د ردو د پام واسطې پ کار دی او نه موږ بخپلا پلیتیو الله زمونږ اورینا نو موږ مجبوره د پاکو خلقو واسطه دا جا غیب ځان لا وسیله کو الله ته الله منه وکړه چې لا تزریبو لله الامثال الله له مخلوقونه مثال مو یا بادشاہ لچ تزیه که د حالت پته نه تا ته پیژنې نه تا لاله د کی واسطه زګ په کار ده چا غزان ليري چې نه دشمن مي خودکش جذني راغلي وامن لوزايي نوزګه تا لاله واسطه په کار ده جج لچ مقدمه وړي نو هغه ته زګه وکیل په کار دي چې هغه ته ساده دروغو درختيا او پتن نه لګي چې ته په وړي زګه په کار دي چې ډېر لري دي نو الله رب لیزت تا هر ہر سپا تا دا دا وکل ضرورت و تنشتے ہیں دوئیم اللہ دیر نزدے دے نو د پوڑای حاجت و تنشتے اللہوی نحنو اقربو الیہ من حبل الورید اللہوی مالا مثالون مو آیا زمان مثال د وکشا دا تا جدا کی دا جوڑا کڑے دا چدا فلان که با میدا حاجت پورا کئی فلان که با میدا پورا کوي دے دے دیز موار دے دل یې خبرې غدید مثال واورم ضرب الله مثلا بیان الا مثال مملوكان جدا بالغلامي لا يقدر على شيء ده قدرت نلری په هیڅ ومن او من او مثال بیانای رزقنا او چې موږ ور کړی غلرا منا د خپل طرفنا رسکان حسننده زکهسا فوه ينفق من هنا خرچید دین سررا وجهرن پټو ښکارا نو هلی استونه آیا برابر دي دی پدې کې دا ډول برابر دی ندي برابر نو الحمدلله تمام صفات د خدای توب ثابت دی کې وازه الله لرا بل اکثرهم لا يعلمون بلک ډیر پدې کې نه پويږي ذرب الله مثلا عبدن الله ای زما مثال د دو بندي ګني يهودي د دبل غلام نو چې غلامي لا يكدر على شيئ بځخب اله سه اختيار ني ما لا ګول د اختيار کې نه هجي مالک و توي کینن نو کيني کی جوي پاسنو پاسي د دجیب کې ګمې پیسین او غم د مالک دی په خپل خواه نشیله ګولې بل هغه به چا غلا الله یې ماډر مال ور کړی دی آزادوم دی چته یې جههای نه غای لګی نو هله استونه آیا برابر دی دا ټوله کور سیغه دې جمع ذکر کړا ا دمه د مثال ذکر کړه نور د ټولي دنیا چې سم رحم دی چې دا غي عبادت کیږي هغه ټول په دې طلبانه او تلا نو اعاده برابر دي ندي برابر غلام آزاد ندي برابر نو الله رب اللي ذات تاسو ټول غلامان يې دا تاسو چې د عبادت کوي دا ټول غلامان دي کمزوری دي او ز الله يما زما لاس کې اختیار دي خرج قوم چې می صفه خي ور قوم چې می صفه خي مخلوق کله برابر کړئ دي شو حاصل سده الحمد لله تمام صفات دو خدای توب یک یوازی اللہ لردی بس د ټول مثال حاصل لیں چی صفتونا دو خدای توب یک یوازی دے اللہ دیو الله سر پدی کے سوک شرک نشتیں بل اکسر ہم لا یعلمون بلکہ اکثر پدی کې نه گیں بل مثال دو غکشا فضرب اللہ وما صل الرجلین بیان مثال اللہ دو سڑو احدو ما اب کموچی و پدی کی چاڑائی لا یک در علاش قدرت نظری په هیڅ ځ باندې او هو کلو نالا مولا او دې بوج په خپل مالک باندې اينما يوجه هو په کوم طرف چوليږي دلارا لا ياتي بخير النرات ملګي په هیڅ غير هل يستوي هو آیا برابر ده ده و منغسو کی امر بلعدل چ حکم کوي په انصاف وهو علا صراط مستقيم او دې غلارا دو ګسان ني یاو چړا دی نو چی چړای نو رې کوړمې دیم دې له ونه هم د لایق دره علاشین وهو کلن علالمولاه اختیار هم نشته بلکې په خپل مالک باندې بوج دی او کده د نه د سکار مطالبه وکینو لایات به خیر نه هیڅ خیر نشي کولې سره خیر کار د نه لاس کېګنه یعنی د نه پلاس کې سي اختیار نشته نو د دا مقابله کې بلغه سڑے دی چې اعمر بلاد دی جب روغ دا اکل روغ دی په انصاف خبری کوي وہوالا صراط مستقیم دی پا سمالارم دی یعنی پاک روغ دی پا سمالارم دی پا جب امروغ دی نو دے او دابل کلا برابر دی نو دا یو مثال دے دا معبودی باطل او دابل مثال دے د معبود حق چا اللہ رب العزت ویزا پا ہر سا قدرت والا پا سمالارا انصاف ک او دا اتا چه دا ماسا ریس دار گرزوله دی نو ده ده مصال ده چاڑا ده ده پا حصیز کادرانه ده لائک در آلا شهین او قطط سغاره نو اینا ما یوجه حلایات بخیرین بلکه وہوا کالون علا مولا ده بوج ده پخپلا پبل بانه اللاوی ده ده هر سزپورکوم ده انده چه تا تنن اله جوڑ کرده ده حالانکه تده تاو گورا ده ده حقیقت سو چه جواندهو بیمارو نو خدمت بیتا کهو چه مرشو نو بیا غسلو لطاور کڑه دی کفنو لطاور کڑه دی جنازه پیتا تا دا پا کٹ باندې تا چوله دی بیا دی پوگوڑه دی تر کبر پوری دی پا خبر کبر پوری نشت دی نو کلو نالا مولا ہو دی ټول طول پتا بانده بوج دی دی طول پتا بوج دی دا صفات د دنیا چ سمره الہی باطل دین په غټولو کې شامل دي سنا سره طریقې سره په انسان باندې بیا کلا کلا بوج کېږي کہ انبیایهم الصلوۃ والسلام مينهم کله وفات شي نو قبر پورې تللی نشي غسل کولې نشي د ټولو صفاتونو کې محتاج یې بلدا نو دا تنقیس نه بلکې دا الله رب العزت کمزورتیا ذکر کوي د الہی باطلو کې دی په صفت صفات کې کمزوري دي او الله ایز قادر رحمان نو زموږ مثال واور کنا علا صراط مستقیم او دې پنه غل عربه می نو تد کمزوري په سر وانی ته چا په سر وانی چې دا په لاس کې هیڅ قدرت نشته لا یو علا شی ان ته هغه چا په سر او او هغه چا نه غوړي چې هغه په تا ذاته محتاجو نو کم ذات ته ټوله دنیا محتاج ده او کم ذات د ټوله دنیا حاجتونه سر کوي او ټولې دنیا ته برابر رسیږي دغه دغه عبادت نه کوي اداګنه نه کوړي وللای غیب السماوات والارض الا دپار دما قبل خاص الله لره دلند پټو سینو د اسمانونو د اسمکو ممه امر الساعه انه د ما مل د قیامت الا قلم هل بصره مگر پشان درب د او هو اقرب یاد دینوم زیاتن زیدا او یا هو ذا ما عمله ذکامات اقرب نور ادرن از دیدا امام رازی رحمه الله وی چه لمحه خو حدره معمولی لحظه ده او هو اقرب سے مطلب شین نه غوی لمحه البصر دا لمح دا دا زمانی دن ده لمحه البصر ده زمانی ده او الله رب لذت دیوکار کولو کے زمانے ته محتاج نه دین او هو اقرب زکاوین ان اللہ علی کل شاین قدیر یقینا اللہ دے پارس قدرت والا والله اخرجکم من بطون امهاتکم دی زاینہ ایت نمبر 80 پوش پیغمبر او د کی ذکر کین تذکر عام الله تعالی اللہ ای نعمت می در باندې کړي دي دالک زان تمخ کا اعظم عبادتو کا واللہ واخرجکم اللہ پیدا کړی وې تاسو منبوتون یم ما ته کومه خېټه د میندو تاسو نه لا تعلمون شیان چې نه پوي گئی پیسې الله هم پیدا کيده حالت کې چې به یې نه پوي گئی بیا جعللکم الله تاسو له وګونو سره گی ول افیدا توسلو جوړونه دې دلدار کړو لعلکم تشکرون پاره چې تاسو شکر ادا کړئ کی ظاهر کې وښکارل نه اخر اجکم ممبوتونی امحاتکم دخیدنه د میندونه پیدا کړی په هیڅ نه پوی دی جوا جاللکوم السما او بیدل درکړو وګونه یو خدا دی چې واو دلالت په ترتیب باندینه کوي چګنی خامخا دغه سوا او کشیوم نو جاللکوم السما وګونه خو پاوریدل نه کول سرګیوی خو لدل نه کول زړاو خو سوچ نه کو کال چې دنیا تراغه وطاقت د اوریدو په مضبوطی آشو طاقت دا لیدو ادارنگی طاقت د سلو دارورو مضبوطی دا مضبوطی دا نزکا الله ویچی و جالل اکم السماوال اپسارا علمی اراویلتو ایرے آیادین گوری مارغانو تا مسخراتن جتا بیکڑشی دی فی جوی سمای و فیزاد آسمان کی ما یمسکون الا الله ندر ٹنکڑی دی مگر یکی آوازی اللہ ان فی ذالک الایات لقومی یؤمنون یقینا بلیک ذی الیزات دلا یل القدره الله او قوم لرا چی ایمان را دی والله یجعل لكم من بیوتكم الله گردش لیس ساسه ده کورنوس ساسنا سکنن زائد ارا الله یمن بیوتكم بعض کورنوس ساسنا زائد ارا کور کلا کلا یوم نکور زائد اراام نہیں <تصفح> زک مین ذکر کو در زولیس تاسو د پارا نن بووت کوم د کورن استادونو سکنن ځای دارم نکور کی دی وسړی دارم ملاون شو د بېچته ملاون شي دا ځای در آرام نه او بلې کې الله رب العزت د سنانو د پیدائش حکمت چی ذکر کئ او الله رب العزت وای جعللکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیها دا بیا نه مې دل پیداکړي جارا مت حاصل نو د کور او د بیبی د دواړو مقصد آرامي سکون و سره اسلي لار براشي و يرجي زه ختمي کور ته راځي نو په تنبيه تياري بس د کور نه په بهر خوشالي کينوي کور کينېما نو کور نه په بهر خوشاله نهي چې بهر غجل خو ارسو ویني او کور د جرا شو یادي ولني کړي وله وې د ډیر شکارو کارو دل افړو کې دي دا خوشی کلا صلیخ دو رسی لغوانی مضبوطه شی بیا با لوا بکو یا کلوی کالو باری نشتنا با خود پا کورنی خوشا لبار به خوشا لئی او جاله وادو کی نو آغا بیا چیدن سرازی خوشا لئی یا بیا یاره یرا با هر باندش پی کھئی پا با هر خوشا لئی مکور کی والا باو راستی نو آغا خود تو با هر خوشا لئی واللہ جال لکم من بیوتکم نو پا کار دادی ڈنبی ا ا ته دی وژنې چې د مور او د پلار د مشورې رعایت نکوي په خپل خوا خوخو کی دا دوه ورځې خوشاله دي به صرف په صفات پکې دوکشي انور د خو او د اخلاق او د عادتونو نه خبر نبیا کور کې د پشپني خوشاله خو جوړ یاره ته بهر وي الله یې کور زائد آرام خزه زائد آرام او دایکي لحاظ د شریعتو کار والله جعل لكم من جلود الانام وجعل لكم من جلود الانام بيوتا پی دا کړی دې تاسو ته پارا و سرمونو د سارونا بووتن کورونا تستخيفونا تشتقم ميره يوم زانکم پرز د سفر تاسو او يوم اقامتکم پرز د دیرا کېدو تاسو خيمي دلې جوړې دی دې دینه يود زينو بلده کېو لگا برزينو بلده نه چيزونو بلده لگا او من اصوافه او من اصوافه او د والدې د غړو د بيدون و او باریاو ده پشمدو خانونا و من اصوافها ده وڑای ګډونه گڑونا و او باریاو ده پشمدو خانونا و اشعارها او ده وقتو ده بیزونا اصاساً اسبابا و سامان و مطانا و فائداء الهین تریا و وقتا و اللہ جعل لکم اللہ د کردی دستا سدپارا مم داغسنا خلقا چکم مخلوق اللہ پیدا کرده زلالن سوری سیجی پیدا کردی دین دین سورم پیدا کرده دین دا سور سهلو یاره دا خو سلازمي صفت ند دي یا بعدي سره الله یزما مخلوق دي وي دا زمون دا کوم نه دي دا سړی کومه کلهونه کوم به قران خو نه راځي نو چې جاوا ته کوم طرف نه ډولګیو غوډیو ور پسی راځي یاره دا سوري ساهیقات ته الله یزما مخلوق دي دا ما پیدا کړل دي وجال لکم من الجبال اكنانا اذا قلدیس تاسو د پہاڑوں نه اكنانا غارونه وجال لکم سرابیلہ دا کلیستاسو د پاره کمیسونهتهتیکو ملحره چې بچ کوې داسو د ګرمای نه سرهبی سنور نور کمیسونه دي تکې باسکم باسه کوم چې بچکې داسو په جګستاسو کې آوي د ګرمای نه د بچاو د پاارهې له کمیس پیدا که دا کم کلل لږې چې ګرمشينو کپړیو ب برته چې ګي که نه یو خو کور کې دن نه پکې د لاندې سړی کمی ک خیر دی خدا دا کوم لې د د صرف جنګیاچو نوګر نو تک طور به بیا. اللہ دې ګرماینه د بچاو لپاره مې اسباب پیدا کړی او جنگ کې د بچاو لپاره مې اسباب پیدا کړی دا زوی ذکر کړو یخني زکه ذکر نکړه چې قرآن پاک هم اسمه کرا غلو هلته سو یخني نه پیژنی هلته ګرمې ډېره زیاتې کذا ال گدا شان یتم نه متحو علیکم ورغی الله بل نعمت عطا سو لعلکم تسلمون دی د پاره چاړه کې د حکم الله تا فیندا والله فینما لیک البلاغ المبین تدهیم مخ غرداون پتا دی رسل اخغارا پیغمبر علیہ السلام تعالی کدی مخ واړی تفخار کا وکه یعارفو نعمت الله دی پیجنی دزلن نعمت الله سم عینکنونه او بیا داغین انکار کین مراد نعمت نسشه دی ابن کتیبه رحمه الله مراد تن توحید د الله دی چدی دزلن د الله په توحید پوی دی همنی نه وا اکثرهم الكافرون او ډیر پدې کې دي کافر یو منابس من کل من امه شهیدا تفیف او خره ذکر کوي الله رب العزت فکمرت چرا پور د کومندهاري او امه یو گا سملا یذن للذین بیا به اجازه تو نکړی شاو کسانوتا سملا یذن دی زینش باګم باور شوور شوری شو دا وم با د دې زین آیت نمبر 114 پوری <خخخ> پدی کې ذکر کئ ګڼ عمر اول د تسلی ده نبی له السلام ته پدی بهاسی آیت کې تسلی وا بیا ورپسې 83 کې زاجارو او اوس پدی 84 کې تحفیف او خرا به ذکر کئ ویا من باسو پګمرا چمبرا پور تک منکل یم متن شهیدن دهریه امه نو غوا سملا ی زنو بیا بیجادت ونکړی سی دو زر کبلو للذین کفروا کافرتا وله هم یستاونه او نه به د نه طلب د تووب وکړی شي و ازار ل نه دوله ملاذابه کله چې ې ظالمان عذابه فلا یو خفافانو هم نسق ب کړی هم یوننظرون او نه بله محلت وړی شي په ازار لنه شرکوو شکه هم چې د قیمت پررض ب د ایسه حالتتي کسان، اشرکو چشر که کڑه دی شرکاو مخبلو شریکانو لرا مراد اغا نیکان خلق دی چې د چا عبادت شوی دی قالونو آئی بدئی ربنا اے زمگ ربا ها اولائی شرکاونا دا زمگ اغا شریکان دی دی کامت پرد چکم حلق راپور تشی دی عبادت کڑی ندی بوئی اللہ دا زمگ اغا شریکان دی اللذین آغا کسان کننا ندعو من دونکا سم موږ بارا بلل سیواستانه دی ویلو دته دا خبره پکې نشته زکه نیکان خود خپل عبادت بل دوینه نه کین خدای و الله موږ ته د عبادت کولو سیواستانه ناغي بس چل کین فالقوا الیهم القولا هغه به واپس کیدایته وینا انکم لکاذبون تتاسیه دروغدان فالقوا الیهم القولا هغه به واپس کیدایته وینا ای په دې چې د نوېنا مطلب جواب به توکې څه جواب به انکم لکاذبون چ تاسو یې دروغ جن تاسو دروغ او د دې تذکيره سورۃ یونس کې مشيوا سورۃ احقاف کې مرار روان ده ومن اظلم من يدو من دون الله ملا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون الله یو ییده په دې چې عبادت سورۃ یونس 2829 سورۃ احقاف پنجمه اوش په غم آیات کې د دې تذکرہ ده. تاسو یو خبراله چې دې خلک خود دې عبادت کړي دي. هغه غیب او تهي دروغ وایي. نو کچاته دې خلک او تطاتوي چې دې زمونږ عبادت کړي دي. او بیا وته دې ځای چې تاسو دروغ وایي. نو بیا هدا نه کأن خلک دروغ جن شو. او مالونی دا چې هغه ته د سره پات نه لګیدلی لکه د صورت احکام دلیل لپدین چې وه مان دعایهم غافلون هغه ته د زید بل نه یو د دعا دا دا سارا او د عبادت د سره پات نه لګی چې سکیه یې اوسنه کیږي الله وی پاتو ته نه لګیه دی وی مالا بدا کوي او مالا باغه کوي او الله وی پاتو ته نه لګی وعل الله شه عبدالقادر رحم الله وای وای جو لوګ پوښتته هه بزرګو کو و وو بزرگ بے گناہ ہیں کم خلق چده نیکان و عبادت کے ایدان نیکان بے گناہ دین و ایک شیطان اپنا وحی نام رکھ کر پجواتا ہے و ایو شیطان حپل نماغ کی دی چداد دیزی موار دے و داد دیزی موار دے و دیزی کدا کی گی و ایدان شیطان لمصدا اس سے ان کو کہیں تم جوٹے ہو دا دیو اجنب واتا دا نیکان و ایتاس و دروغو ای رکا جا ایتا پتا نشتے و یہی بے گناہ دی ایتا وَالْقَوْلُ لِلَّهِ مِيش بْقِيدَيَ اللَّه تَعَالَى يَوْمَئِذٍ بَدَغَارَزْ أَسْلَمَتْ عَبْدَارِي أَسْلَمَا صُلْحَا اسْتَسْلَمُوا وَنْقَادُوا لِحُكْمِهِ فِيهِمْ وَلَمْ تُغْنِ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ شَيْئًا وَالْمُتَنَزِّلُ وَيَذَغَرُزْ بِدَغْفُلُ خَدَايَنُنَا أَسْرَوْشْلِيغِي وَخَتْمَ بَشِينْ أَلَا اللَّهُ تَبَوِي بَسَ اللَّهْ سَاخُ خَدَنُو لَمُنْ قُسْتَ حُكْم دَغَارَ دَوسُن وَذَلَّ أَنَّهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ تکمدی پیش کولا ما کامی افترون هغه دې به جوړول الذين كفروا كسان دې كفر وکا وصدوا عن سبيل الله خلقي بن دلاري دلاري دالانا زدناهم نزياد به کوم د دې په عذاب نه او كلا عذاب پورته د عذاب نه لما كانوا يفسدون وسبب دې چې فساد کو د دنیا کې ويوم نباث في كل امه شهيد عليهم گواہی زکر جئی دے کیامت پر از دکوہانو اکمارا چراپورتو بکمونگا تی کل امتن باری امت کی شہیدن یو گواہ علیہم پدئی من انفسیم دے جنس دائینا و جئنا بکارا بولتالا شہیدن گوا حلا هاولائی پدے خلق باندی و نزلنا لے کل کتاب تبیانا لے کل شین منگرہ لے گلے پتا باندی کتاب تبیانا بلاغن بیانا بلیغن مغرا لے گله په تا باندې الکتاب کتاب تبیانن واضح بیان لکل شین د هر خبر لکل من <متحدث> امور الدینی د هر خبر د دین یعنی په دی کې وضاحت دې د هر خبر د دین ورحمتن <متحدث> ورحمت <متحدث> دې وبشرا وزره دلیل المسلمین دا لپاره د مسلمانانو ان الله یامر بالات لول احسان یقینا الله رب لذات د دې د دلیل دلیل وحی او امور مصلحه لدفع العذاب ان الله یامر لیکن الله حکم کین بلا ظلم انصاف زاد المسیر معنا کین په توحید سره الله حکم کین د توحید ول احسان دې احسان دقی کولو یاد اتباع سنتو فیت از القربه دوبر کولو خپلوان ولا وینه ان او الله ما کوې د نهمون کیو دنا روواونهبغ ی د زله م او صحبي د حضرتې عثمان نې مضون ض الله غوی ما ایمان را وړو خو د حیا بس نور ایمان راړو معم راړو خو چې کله ما دا یتواې د نړ کې ایمان ډیر راسخ او مضبوط شو دد یت دا وړی د نورو. دا داسې جامع او مکمل کامل آیت دی چدا الله او د مخلوق د ټولو حا کې راغون کړي دي تابعداري او نافرماني دواړه خدلې دي د دیو جنا عمر فاروق دا عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله خپل ملک فرمان جاری کړو چې کله د جمیه پارازي او خطیب خطبه وایي نا غضبت بکید ایت خامخه وایي دا جامع آیت دی نو تر اوسه پورې تقریبا دا دستور روان خطبب خطب په خبه ک دایت وهن الله یمر بلالی یکنن الله حکم کوي په انصافولحستان او مَنَا د حستان کولو په ایت زلقررب د کولو خپلووانله ان فحشاي او منه کوې به نه والمون کی او دناروواونه وال بغې دزلو م د زیات نه یا زکم حکم کوې تاسوه نه سییت کوې تاسوته دله کوم تض کوندي د پاار چې تاونه سییت کا واعوذ باالله قرواله کای په اودو د الله اذا حتم کله چ وادو کای ولا تم غزل ايمان اوما ما تیکسمنا بعد توکیدها فصد مضبوط ولی داغینا فقد جعلتم الله علیکم کفیلا لیکن انداس ګردولې الله په خپل ځان باندې ان الله یعلم ما تفعلون الله پویږي پاږي تاسو یې کوی ما هي آیت کی وی جلادت د انصاف او خپلوانو